Того вечора не поздалося мені деревом, що гіллям своїм сягає заходу і сходу, велетинським жасмидовим деревом, яке помало гойдається і осипає нас білими пелюстками. Зейнілер, 30 грудня. Мис мені все тепер не розлий вода. Ця мала заповнює тепер все моє дозвілля, Мені хочеться навчити її всьому тому, що сама знаю. Отож, дві години на день ми вчимо французьку. Вряди ряди вчу вчую її танцювати, позачинявши, звичайно, двері та віконниці. Адже як про це дізнаються в селі, то нас камінням закидають. Іноді я сміюся самої себе. Челекушу, ти хочеш навчити мені все всьому? Та гляди, аби вона не стала в тебе як мірат у хаджі калфи. Але моє бідне сільське дитя швидше скидається на шляхетну панночку. В кожному її слові, в кожному русі стільки витонченої краси. Спочатку я дивувалася, але потім зрозуміла, в чому справа. Лебонь мати Мунісе, далеко не така, як її малюють тут селяни. Дівчинка вдячна мені безмежно, Буває, підходить до мене, бере мої руки і підносить їх до свого личка, до губ. Я ловлю ті крихітні рученята і сама починаю цілувати їй кожну пучечку. Бідна дитина гадає, що заради неї я пішла на жертву, а не знає того, завдячувати повинна їй я. Це дитя несподівано таке буває, скаже. На другий день після того, як вона перейшла до мене, я сказала Мені коли хочеш, називай мене мамою. Вона лагідно усміхнулась і глянула мені в очі. А хіба так можна? А чому ні? Ти ж ще й сама маленька. Як же я тебе мамою називатиму? І йшлося про мою гідність. Отже я взяла й посварилася на неї пальцем. Ах ти, шайтаниня, хіба ж я маленька? Я вже жінка. «Мені двадцять років!» Мені все затисла краєчок язика зубами і мовчки засміялася. «А що ж ні? Я вже велика! Я жінка вже!» Вона підібрала губи, наче молодиця, і відповіла. «Настільки ж ти старша там, а Джим? Трошки більше, як на десять років!» Я не втрималась і зареготала. Вона ж підбадьорена цим, хоча й дещо знічено, додала. «Ти ще станеш нареченою, Абаджим. Я позаплютаю твої коси золотою ниткою, а він такий самий вродливий, як і ти». Я худко затисла їй рукою рота. «Якщо ти ще щось колись скажеш подібне, то я тобі рота зашию». Моя крихітка полюбляє вбиратися та кокетувати. Я не любила манірних дівчат, але тепер мене тішить, коли мені все чепориться перед люстерком, усміхаючись собі, дещо навіть самозакохано. Вчора ж я її впіймала, коли вона чорним паленим сірником малювала свої брівки. Де вона цьому навчилася. Поки що не страшно, але що буде потім, за кілька років, коли вона стане на виданні і полюбить когось? Я ледь подумала про це і одразу ж розхвилювалася. Так не покоїться матері, хоча одночасно і радіють. Очора ж таки вона, зашарівшись, попросила зробити їй таку саму зачіску, як у мене. Мені самій невимовно любо гратися з нею, мов з лялькою. Я посадила її собі на коліна, розплела косу і почала зачісувати, щоб стало як у мене. Тоді вона дістала з полички люстерко і глянула в нього. А Джим, а ходи сюди, разом загляньмо!» Ми, притиснувшись одна до одної, мов сестри перед фотоапаратом, почали дивитися в люстерко та сміятися, або показували язики. Сині очі на білому личку робили мені все схожою на Янголя. «Але моє маля наприндилось!» Погладило рукою мої вуста та носа і зітхнуло. Ет, не схожа я на тебе. То й добре, дитино. Еге, добре, коли я не така гарна, як ти. Вона ще міцніше притиснулася до мене і погладила мене своїми рученятками по обличчю. Абе Джим, у тебе шкіра, мов оксамит. На тебе дивишся, мовлю Стерко що себе бачиш. Мені стало смішно з того, що намалуло це нешанобливе дитя. Я взяла та й розсипала малій по голові всі коси, які ще недавно так пильно розчісувала. Так, на що ховатися? Щоденника мого ніхто не прочитає. Я бачу мою вроду. Я знаю, що я гарніша, ніж кажу сама собі. Я навіть можу погодитися з тими, хто каже «Феріде», «Ти не знаєш себе, в тобі є щось таке, чого немає в інших». «Так про що я розповідала?» «Ага, про моє малятко». «Ого, поки я навчатиму її примудрощів, вона швидше зробить з мене таку кокетку, як сама». Зейнілер, 29 січня Вже місяць я не торкалася щоденника. Я зробила багато корисніших справ, а писанина що? Та й нічого писати про ці щасливі дні, адже цей місяць був такий тиховтішний для мене. Шкода тільки, що недовго. Два дні тому поштова карета перевезла і мені чотири листи. Я ледвину побачила їх, то так і спаленіла. Що й не знала, від кого вони, а промовила. Краще б ви десь погубилися в дорозі, як я маю вас бачити І моє перечуття не зрадило Почерк на конвертах був знайомий Так, листи від нього Поки вони знайшли мене Мабуть, немало рук їх перемацало Аж робіли на конвертах написи Синім та червоним чорнилом І печатки, печатки, печатки Ненаважуючись взяти листи в руки Я прочитала на одному конверті адресу «Учительці центрального ріштіє міста Б. Фериде Ханим Ефенді». Я вхопила їх, пошмакала і кинула на паличку, що над піччю. Менісе бачила, як я притулилася чолом до шибки і дивилася кудись далечінь і запитала. «Абаджим, ти не здужуєш? Аж пополотніла». Я намагалася підбадьорити якось себе і всміхнулася. «Пусте, дитину, трішки голова болить. Ходімо лише сад, швидко переболить». Цілу ж ніч я лежала без сну, уп'явшись поглядом в тьму. Я губилася, не знала, яку раду дати собі. «Хто знає, що заповзявся писати мені той бездушний кривдник?» Кілька разів хотілося мені засвітити лампу і прочитати, та я стримувала себе. Яка ганьба читати їх. Ні, я не буду принижуватись. Минуло два дні. Листи лежали, і здавалося, що вже і повітря в хаті просякнута їхньою трутою, що сушила мене і в'ялила. Моя жора передалася йому нісе. З огидою, ненавистю позирала вона на листи. Вона розуміла, звідки взялося в нашій оселі гори. Розуміла, що я болію тими паперами. Увечері я знову припала до вікна. все, вагаючись підійшла до мене і бойсько промовила. «Аба, Джим, я щось зробила? Лише не знаю, ти гніватимешся чи ні?» Я одразу ж повернулася і побачила, що листів на полиці немає. Тоскно стислося серце. «Де вони?» «Я їх спалила, аба джем». Схилила дитина голову. «Коли ти так караєшся?» «Що ж ти наробила, мені все?» Вихопилася в мене. Дівчинка злякалася, затремтіла. Чекала, що я схоплю її за плечі і почну трясти. Я ж затулилася руками і безмовно заридала. А бачим, не плач, я їх не спалила, то я тільки так сказала. От якби ти не тужила, то попалила б ось вони. Мені все гладила мене по голові і одночасно намагалася обхати листи мені в руку. На, ось, а бачим, вони, мабуть, від коханої тобі дуже людини. Я вся здригнулася. «Що ти городиш, пустомеля?» – крикнула я. «Не гнівайся, або джим. Але хіба б ти плакала, якби листи не від того, кого ти любиш?» Мені стало соромно слів цієї дитини, яка все знала. Стало прикро, що заплакала, і треба було дати ладу всьому цьому. Треба вирішити. «Маленька моя, краще б ти нічого не казала». Та вже як я. Це листи невідкоханої людини. Ходино сюди. Попалимо їх разом. В хаті було поночі. Тільки ще спалахував у в печі перетлілий хмиз. Я кинула у вогонь один лист. Конверт скрутився і почав горіти. Тоді я кинула другий, третій. Мені все припало до моїх грудей. Повно якихось незрозумілих мені чуттів. Листи тліли, а ми стояли над ними мовчки, Мов над померлим. Надійшла черга четвертого. Серце рвалося від гіркого каяття. Три вже згоріли. Хіба ж лишати й цього? Серце ось-ось розірветься. Я змокою кинула й четвертого. Вогонь не вхопився за нього так, як за ті, Десь з краєчку затлілося і ледь-ледь почало горіти. Конверт скрутився і розпався. А я побачила, як вогонь повільно перекинувся на папір, написаний знайомим дрібненьким почерком. одя, цього не сила знести. Мунісе наче вгадала, що робиться в мене в душі. Подалася рукою в піч і вихопила з полум'я уривок паперу, Шмат того листа я наважилася прочитати, коли вже мені все заснула. Сьогодні вранці мати глянула на мене і заплакала. Я запитав, що сталося, мамо, чому ти плачеш? Спочатку вона не хотіла казати, відмовлялася тим, що, мовляв, сон приснився. Та я просив, і вона тихенько заплакавши почала розповідати. Сьогодні мені приснилася Феріде, наче я блудила якоюсь темною руїною і розпитувала всіх, "Що тут нема, Феріде?» «Алаха ради, скажіть!» Коли ця якась закутана з головою жінка вхопила мене за руку і запхала в темну комірчину, схожу на келюю Дервіша, Феріде лежить тут, померла з дифтериту. А я дивлюся, аже справді Лежить моя дитина, очі заплющила, а з виду така, як і була. Я плачучи прокинулась, заболіло серце. Кажуть, небіщики вісні, добре, начебто зустріч. Га, кемране, скоро я побачу мою феріде. Правда ж, синку? Це ма мені слова, а про себе я вже й не кажу. Тільки ж хіба справедливо змушувати, щоб оця стара жінка, котра була тобі за матір, плакала. Тепер цей сумний сон сниться щоразу й мені. Варто тільки лягти і заплющити очі. Я бачу тебе на чужині, в темній хатині. Бачу твої заплющені очі і твої чорні коси, твоє ніжне обличчя. Якраз тут закінчувався уривок листа. Я так і не дізналася нічого. Хіба що про тітчин сум. Кямрани, Ось бачиш, Нас розлучає все. Ми з тобою не вороги, ні. Ми звичайні люди, Які ніколи не побачать Один одного. Зейнілер, 5 лютого. Учора на болоті Почалася стрілянина. Я злякалася, а Мунісе, мов би, нічого й не сталося, пояснила. «Це буває тут часто. Жандарми розбійників ловлять. Постріли вряди годи припинялися, а потім знову. І так хвилин з десять. Вранці ж ми про все дізналися. Мунісе казала правду. Серед ночі була сутичка жандармів із розбійниками, які пограбували пошту. Одного жандарма було вбито, а другого тяжко поранено. Його привезли в село і поклали в хаті для гостей. Десь о півдні до школи прибіг, засапившись вегбі і схопив мене за руку. «Вчителько, одягай дівчину Чаршав та йди мершій. Тебе кличуть до хати, що для гостей». «Хто кличе?» «Лікар. Батько мені загадав». Я запнула Чаршав і пішла з вегбі. Хата для гостей була Власне, стара халубка на дві кімнатчини Із скособоченими ганками. Зупинялися тут хіба що подорожні, Яких або ніч застане в дорозі, Або негода чи хвороба. Іноді їх навіть годували. Крайворід стояв пригарний кінь І кресав копитами. Зніздри у нього аж пара йшла. Я погладила коня і зайшла в двір. Хоча горів ліхтар, і ще не зовсім споночило, було темно. На сходах сидів дебелий військовий лікар в Чоботиськах і регочучи, лихословив. Він хотів знову викинути якесь слівце, бо ж залився від сміху, та звівши голову і побачив мене. Раптом замовк. Потім повернувся до чорнобородого чоловіка в сірому мундирі і сказав. «Агей, капітане!» Ти вже не гнівайся, але тобі таке добре прийзусько дали. Куди не кинь, дядько Ведмідь, та й годі. Бать, чого набалакав через тебе, а тут ось жінка прийшла. І він повернувся до мене. Даруйте гемшереханим, не помітив. Зачекайте на хвилинку, спочатку я пройду. Сходи на ладан дихають, не витримають нас обох. Ось так, я вже пройшов, тепер будь ласка ви». Я вихопилась на гору і почула, як лікар все ще дрежнив чоловіка, якого називав капітаном. «Мій, капітане, ця вчителька приїхала з Тамбула. Вам дивно, як я знаю? Ай-гай, ай, капітане, та ж ти на все, що діється на білому світі, дивишся, мов баран, безтямно. А мені досить побачити, як вона бігла сходами. Ти хоч подивився? Вона летіла, мов курібка». «Коли хочеш, Скажу навіть, скільки їй років. Цій жінці хочете мені що, немає й сорока. Така балаканина мене завжди тішила. Я посміхнулася і подумала. Цього разу ти помилився, пане лікарю. За п'ять хвилин старий лікар загримкотів своїми чоботиськами по сходах. Аж вони заходили ходором. І звернувся до мене. «Ханим Фенді. У нас, як бачите, поранений. Небезпеки ніякої немає, але потрібен догляд. Мені треба вже їхати, а йому треба робити перев'язки. Ось тільки, щоб кров не заразити. Тутешні люди не дуже вірять лікарям, швидше познахаря біжать. Візьмуть та й прикладуть до рани якоїсь гнилятини. А ви ж освічена, і я тільки трохи поясню вам дещо. Доглядатимете його... Поки не встане на ноги. Не знаю лишень, чи витримаєте? Витримаю, пане лікарю, у мене міцні нерви, та й не боюся нічого. Лікар здивовано підняв голову. А відкрий на обличчя, побачимо, яка ти. Він розмовляв за паніврата, але в його словах чулася незвичайна щирість. І я без будь-якої манірності відхилила пече. І навіть трошки всміхнулась. Лікар сплеснув руками, на його обличчі був лише комічний подив. Що ти робиш в цьому селі? зареготався він. Тепер вже я здивувалася. Може, він мене знає? Можливо, тоді треба було все перевернути на жарт, але у нього таке перейняте щирість у лице, що не можна не повірити. Лікарю. «Гадаю, ви не почнете запевняти, ніби знаєте мене?» «Саме тебе – ні, але приналежність до твого різновиду знаю. На жаль, кількість його на землі все менше». «Це не мамонти, Ефенді?» Мій потяг до пустування раптом вирвався з мене, адже цілих п'ять місяців я стримувала його. Сестра Олексія завжди казала, що мені не можна давати спуску, бо я зразу ж починаю бешкетувати, шаленіти, перекривляти. Одне слово – поводитися, мов дитя. Але лікар недаремно видався мені щирою розумною людиною. Він знову зарготався і промовив. Та хіба ж таку милу, веселу і ніжну істоту, як ти, можна порівнювати з гедомирними, здоровезними предками сучасних слонів? Я ще долучу і пітот вродлива. Бо вже старий і маю право називати тебе так. А зараз, вродлива і гречна дитина, розповідай, як ти сюди попала. За голосним реготом, та не м'якими словами провінційного військового лікаря можна було почути ледь помітне співчуття. Я, намагаючись відповідати серйозно, сказала: пане лікарю, я ж вчителька. Хотіла б прислужитися цій справі, і мене прислали сюди. А мені байдуже, працювати скрізь можна. Я говорила, а він пильно дивився мені в очі. Отже, ти приїхала тільки на те, щоб прислужитися? Тільки так? Заради сільських дітей? А тож, я склала собі таку мету. В такому віці і з такою зовнішністю? Кажи вже правду. «А глянь на мене, ось так, гадаєш, я тобі повірю?» Веселі й привітні очі лікаря, оточені білявими віями, дивилися з-поміж повних шік, дещо насмішковато, і здавалося, читали все, що я носила в серці. «Бані, дочко, не це привело тебе сюди, і не пошуки шматка хліба. Ти хочеш усе приховати, а я через це краще бачу». Звичайно, скільки б я не питав тебе про те, де живе твоя родина, з якої ти сім'ї та все інше, ти не скажеш мені нічого. Бачиш, я все знаю. Тут якась таємниця, але я й не, не думаю її розплутувати. Мені досить дрібнички. Ми обоє замовкли. Старий лікар щось міркував, а потім промовив. «А чи не дозволиш ти, щоб я зробив тобі одну невеличку послугу? Я міг би влаштувати тебе на кращу посаду. У мене є деякі зв'язки в Міністерстві освіти». «Ні, я вам дуже дякую, але я і цим місцем задоволена». Лікар знову усміхнувся, знизав плечима і жартома сказав, «Дуже добре, дуже-дуже добре. Тільки ж треба знати, що самопожертва – це не так просто, як ти гадаєш. Буде скрутно, напиши мені кілька рядків. Я залишу тобі адресу. Не бійся, я щиро хочу допомогти. Дякую. Ну, гаразд. Що ж, почнімо цю справу. Я поясню, що треба робити. Він очинив двері сусідньої кімнати. На кривобокому ліжку лежав поранений, накритий солдатським плащем. «Як почуваєшся, мала, трохи краще?» – запитав його лікар. Солдат відкинув плаща і спробував був повернутися. «Не треба. Лежи. Що болить?» «Нічого. Дякую. Ось тільки вилицю згодить». Лікар засміявся. «Любі мої ведмеді. Вилицею називають чашечку на коліні. Чи, може, гадають, що шлунок десь на п'яті?» Та хто стане їм на шляху, той стежки не знайде. Гаразд мила, заживе. Дякувати Аллаху, що хоч не пішла куля льворуч. Ти думав за тиждень на ноги стати? Ба ні. Хоча, може, як тут полежеш, то й встанеш. Тут добре. Тільки гляди, роби все, що загадуватиме оця дівчина. Зрозумів? Тепер вона твоя лікарка, і перев'язуватиме тебе теж вона. Ховодься чемно, та не пий тутешні ліки, чи ще якусь гедоту. Бо приїду, то, Аллахом присягаюся, поріжу твою ногу на куски. Лікар почав розмотувати бенти. Коли він торкався ран, солдат стогнав. «Цить мені!» – бурчав лікар. «А ще чоловік! І не соромно!» «Он яку бороду та вуса відпустив, а кричиш при дитині!» «Хіба це рана?» Аби я знав, що мені стрінеця така сестра-жалібниця, навмисно заподіяв би собі щось. За годину лікар та бородатий капітан поїхали з села. Здавалося що там, ще одна звичайнісінька зустріч у житті. Чи не так? Та не пам'ятаю, щоб іще коли якась коротенька зустріч з людьми лишала мені таке незабутнє враження. Зайнілер 24 лютого Кажуть, що цього року весна буде рання. Вже ось цілий тиждень ясна година, і таке сонце. Аби не сніг на горах, то можна було б подумати, що вже й травень. Сьогодні п'ятниця. Після обіду я почала малювати водяними фарбами портрет Мунісе. Та постукали в двері, і на порозі стала Хатідже Ханім. В неї трусилися ноги, на пенальце спало на шию. Такої схвильованої і занепокоєної я її ще не бачила. Хоча ним, там прийшли два ефенді. Один начебто завідувач відділу освіти. Приїхав перевіряти. Ходи швидше, я хвилююся і розмовляти з ними не можу. Я похапцем напнула чершафа і посміхнулася. Неймовірно! Сюди завітав шах ледацюг. Та він же в себе в кабінеті пальцем не поврухне. Внизу, біля класної кімнати, стояло двоє чоловіків. Один дуже високий, а другий – малий. Поки я роздивлялася, малий підійшов до мене. В сутінках я добре й не роздивилась його, тільки побачила, що він з моноклем. – Пані вчителько, приємно познайомитись. Я решіт назим. Завідувач відділу освіти. Як тут темно, не школа, а хлів якийсь. Я відчинила двері класної кімнати. Тут те що одніше Ефендім. Завідувач так поважно пройшовся, що було дивно бачити цю пихату ходу, притаманну такому маленькому тілу. Він переступив поріг, зупинився і викинув вгору обидві руки, наче починав промову. Моушер, ти тільки глянь, що за мізер, що за мізер? Треба тисячу очевидців, щоб хтось визнав, що це школа. Як тут не стати радикалом? Ось ти ще раз знаєш, що я маю рацію, коли кажу. Або все, або нічого. Тепер я розглянула їх уже краще. Новий завідувач відділу освіту котрий на перший погляд видався мені хлопчаком, ще зовсім юним Денді, був насправді голобородим чоловічком років 50. -ти. Він безугаво грав бровами, очима, і за кожним словом його обличчя прибирало все іншого і іншого виразу. Що ж стосується другого, то цей навпаки був сухорлявий чоловік з тоненькими вусиками і такий високий, що аж горбився. Завідувач знову повернувся до мене. «Познайомтесь, будь ласка. Це мій товариш, Мюмтаз Бей, інженер з Вілаєцького управління громадських справ». «Ах так, дуже приємно», – сказала я, щоб не відповідати одним словом. Завідувач ходив по класу, притупуючи ногами, наче хотів пересвідчитися, чи міцна підлога, а паличкою доторкався до парт і плакатів. Мій любий, у мене такі проекти. Я геть усе розвалю, а натомість побудую нові навчальні заклади. Світлі, чисті. І горе тому, хто не дасть мені коштів. Я приїхав сюди вже не з порожніми планами. Стамбульська преса як арт-батарея, готова до бою. Тільки один маленький сигнал і бах, бах, бах. Почнеться страшне бомбардування. І я, ти розумієш, або впроваджу всі мої плани в дійсність, або ж полишу цю посаду. Я не мала сумнівів, що всі ці гарні слова говорилися тільки заради того, щоб приголомшити мене, нещасну сільську вчительку. Решіт на зим, виправив монокля і запитав. «Скільки у вас дітей в класі?» Тринадцять дівчаток і чотири хлопчики, Ефенді. Школу на сімнадцять учнів? Хм, дивна розкіш. Мюмтазе, ти оглянеш усе приміщення? Навіщо? Все й так видно. Я помітила, що поки завідувач вів бесіду про свої грандіозні проекти, інженер все позирав у мій бік. Врешті ж він промовив препоганою французькою мовою – Мабуть, щоб я не второпала. «Бога ради, знайди якийсь привід, щоб вчителька зняла пече. Її личко аж сяє. Як вона сюди попала?» Завідувач так знітився, хоч і прикинувся, ніби слова приятеля, не дійняли його. Він отказав ще гіршою французькою. «Я тебе теж дуже прошу, любий мій, ми ж в школі, будь серйознішим». І він потягнув своє зморшкувати підборіддя, наче воно було з гуми, і замріявся. Врешті повернувся до мене рішуче і сказав Ефендім, я закриваю цю школу. Нащо би, Ефенді? здивувалася я. Щось сталося? Ефендім, дітей не можна навчати в такому гидотному приміщенні. Та й учнів мало, поки в цьому вілаєті працюватиму я. Всі мої зусилля будуть спрямовані на те, щоб більше шкіл – мало дешеві, але гарні, бездоганні з погляду гігієни та й модерні, ну, тобто сучасні, приміщення. А тепер я хочу взяти деякі дані. Прошу мені сказати…» Він дістав з кишені шикарного записника і записав дещо про роботу в школі. «Що ж до вас, ефендім, то ви будете переведені в якусь просторішу школу». Отримаєте наказ про закриття цієї школи і негайно їдьте в Б. Вас влаштуємо. Скажіть, будь ласка, ваше ім'я? Феріде. Ефендім. У Європі є такий гарний звичай. Кожна людина до свого імені додає і батькове. Тоді все зрозуміліше. Ви, вчителі, повинні впроваджувати все нове. Наприклад. Замість того, щоб у класному журналі записати ім'я своєї учениці Меляхат, батько Алі Ходжа, писатимете «Меляхат Алі». Зрозуміло, ефендім? Отже, ім'я вашого батька – Нізамеддін. Ефендім, тепер ви називатиметеся Феріде Нізамеддін. Спочатку вам здаватиметься все це дивним, але потім звикнете. А що ви закінчили? Я не наважилася назвати свій пансіон, бо інженерові могло б стати соромно за деякі свої забаганки, сказані французькою. І тому я відповіла Ефендім, у мене спеціальна освіта. То, як я вже сказав, тільки но приїдете в Б, одразу ж зайдіть до мене. Ми знайдемо вам пристойніше місце. Мімта, заходімо. Ми повинні відвідати ще два села. Інженер сидів на парті, вигойдуючи своїми довгими і тонкими ногами. На слова завідувача відповів тією самою причудовою французькою мовою. «Іди, я залишуся. Це ж ласий шматочок. Я все ж таки знайду привід, щоб вона отхилила пече». Завідувач відділу освіти знову знітився і сказав цього разу, щоб я, бува, не зрозуміла ситуації по турецькому. Та час у нас іще є, звіт напишете потім. Ну, ось так. Він вийшов, а інженер став перед надвірними дверима і в давній бородає дах та вікна приміщення. Насправді ж чекав, поки я вийду. І я ж навмисне відійшла і теж кинулася до роботи. Йдучи садом, бідолага оглянувся ще кілька разів. І потім, коли вже йшов поза парканом, то все ставав навшпиньки та зазирав у двір. По селу ж уже пішла чутка. Дарма, що була п'ятниця. До школи поприбігали і школярі, і матері. Усім стало вкрай гірко, що школи не буде. Та й я зажурилася. Дівчатка, котрі раніше здавалося були байдужі і до школи, і до мене самої, тепер плакали, і цілували мені руки. Хаті Ханим, запнувшись здоровезною хусткою, зачинилася в хаті. Мені було скрутно, але як на правду, то вона опинилася в становищі жебрачки. Увечері до школи прийшли мухтариха та Ебеханим. Обидві були пригнічені. Ебеханим багатозначно позирала на мене і говорила: і я вже сподівалася іншого життя. Та, мабуть, така воля Аллаха. Мені теж випадало тільки одне – опустити очі і так само журливо відказати. Що ж робити? Видно, не судилось. Отже, маленький панок з моноклем одним словом поставив Зейнілер з ніг на голову. Похмурі селяни врешті вмовкли і так і носили в собі цю новину. Я знала, що гіршого місця, як в цьому селі, не буде вже ніде. Та пригнічений стан селян передавався й мені. Сама тільки мені все не журилася. Мала пустунка тішилася і ладна була вже тепер пташкою летіти звідсі селя. Коли ж ми поїдемо, га? Через два дні? Все допитувалася вона мене.